ЧОВЕКЪТ ЦЕНТРОВЕ Всеки подтик в областта на музиката е дошъл от възвишения свят, а не от земята. Човек обаче трябва да има антена, за да възприема движенията, т.е. трептенията от духовния свят. Той не може да се настрои духовно, ако няма антена. Музикалното чувство в човека е проводник и трансформатор на силите в природата – Мястото му е в предната част на главата, от двете страни на челото, над веждите. Щом човек развие своите музикални органи, т.е. антената си, помощ ще му дойде отвън. В какво се заключава работата на един певец, който е пял цели 30 години? В това време той е развивал своята ципица на ларинкса. През това време той е раздвижвал въздуха. Приемал е въздух и го е изкарвал навън. Казват за него «Добър певец е. Но след 30 години този певец умира. Какво е допринесъл на света? От сегашно гледище той нищо не е допринесъл. Но от гледището на висшата математика, този певец, който е пял цели 30 години в идеалният свят, е създал у красиви форми, които ще останат за бъдещата култура. През тези 30 години той е създал нови форми, които ще послужат за новата култура. В това отношение всички певци са пионери на бъдещата култура. Благодарение на певците от миналото, сегашният живот е определен. Сегашните певци пък ще определят бъдещия живот. Ще кажете, отде на къде певците ще определят живота? Ние не разглеждаме музиката като едно чувстване но музиката е основа на човешката мисъл. Съвременните наблюдения показват, че има един особен център. Този център се намира на челото някъде. Който от вас се интересува, той ще намери точно мястото му. В човека има две течения, които вървят нагоре и образуват около очите една осморка. Този музикален център се образува от пресичането на тия два центъра. ъгълът, който се образува, при пресичането на тия две течения, на тия две енергии, е музикалният център. Следователно, музиката в човека е един възел, който съединява електричеството и магнетизма, за да носи човешките добродетели и постъпки. Ако твоята мисъл не се влияе от тези възли, ако тези проводници не са съединени, ти нищо не можеш да прокараш в света. Всички сте запознати с музиката, всички пеете, всички свирите. За музиката има различни определения. Тя е едно качество на душата. Тя е базирана върху два центъра, които се намират отпред на челото. Всички хора обичат да пеят, но не всички са еднакво музикални. Т.е. този център не е еднакво развит у всички, вследствие на което тези, у които центърът е слабо развит, не обичат музиката. Всеки център е положителен и отрицателен, в човека двойни са центровете, центърът на разсъждението е двоен и в лявото и в дясното полушарие има по един център на музиката. Тялото, сърцето и мозъкът са трите главни фактора, които играят важна роля за развитието на човешкият дух и на човешката душа. Много клетки има съсредоточени в мозъка, милиони клетки са събрани там, но за какво всъщност е създаден той? За музика е създаден. В предната му част, там, дето се намира центъра на музиката, има един инструмент с 35 000 клавиша, т.е. 35 000 музикални тона. Музикалното чувство в човека е проводник и трансформатор на силите в природата. Мястото му е в предната част на главата, от двете страни на челото, над веждите. Човек, в когото това чувство е силно развито, там има един ръб. Центърът на музикалното чувство в човека представлява инструмент с 35 000 клавиша, т.е. 35 000 музикални тонове, които очакват своето развитие. Достатъчно е да се засегне един от тези тонове, за да се предизвика радостно или тъжно чувство в човека. Когато човек пее или свири, той развива своето музикално чувство. Като развива това чувство, той постепенно прилага един след друг музикалните тонове, които се намират в мозъка и става по-музикален. Музикалното чувство е проекция на музикалната способност. С музикалното чувство заедно се събужда мисълта, защото музикалният център е отпред на челото, дето са и умствените способности. Затова между музикалното чувство и разсъдливостта на човека има известно съотношение. Колкото по-музикален е човек, толкова и разсъдителните му способности са по-силно развити. Докато не развие своето музикално чувство, човек не може да мисли право. Ако се съединят центровете на музиката и на разсъжденията у един музикант, който е и философ, той ще даде дълбочина на тоновете. На онзи музикант, на който челото горе е широко и на онзи, на който челото не е така широко, тоновете им се различават. Защото в един тон, когато човек пее, може да се разбере развити ли са способностите на онзи философския център, центърът на мисълта, или на онзи Център на изящното и красивото. Без Бога светът изгубва своята форма. С Бога придобива своята форма. Без любовта животът няма смисъл. С любовта животът има смисъл. Без истината лъжата господства, с истината какво започва? Музиката започва. Музиката въобще има произход от духовния свят, от ангелския свят. Нейният происход не е от божествения свят. Тя е връзка, съединителна нишка между човешкия и божествения свят. Това място, дето са веждите, долната част на челото, има способности, които се занимават само с обективния, реалния, материалния свят. После има друго едно поле на способности през средата на челото. Англичаните го наричат място на ретентивни събирателни способности или полуинтелектуални. В тия места се съдържат набралите се енергии. Тук спадат няколко способности – музиката, времето, пространството, паметта. Всичките тези способности спадат към духовния свят. Математиката, например, спада към материалните науки, геометрията също Математиката няма духовен происход, но музикантът трябва да владее математиката и геометрията После, тоновете изискват време и пространство До центъра на тона е центърът на времето И много музиканти, у които времето е слабо развито, не могат да спазват такта Някой такт правят по-голям, някой по-малък и създават дисхармония трябва да се спазва времето в музиката. Ако времето и тактът следват ритмично едно след друго, в музиката има хармония. Има едно съчетание на времето. Някой ученик е музикален, но времето в него е слабо развито. Той не може да спази такта. Учителя казва, ти не си музикален. Той не разбира. Музикален е, но времето не е развито в ученика. Не знае на всеки тон колко време да даде. Продължава го повече. Има един вътрешен усет в музиката. Тук началото, странично над веждите, има един ръб, който е центърът на музиката. Над веждите тук е центърът на времето. Някой човек има такт, много е учтив. Значи има развито чувство за време. Той знае как да поступи. Минавате, той ви дава място, отстъпва. Или ще ви търпи да се изкажете. А пък онзи, когото не е развито времето, той бърза във всичко. Той взема някой път половината нота като четвъртинка, а някой път половината я вземе като цяла нота. И след това, като си създадем една особена музика, ние почваме да се питаме, защо светът е такъв? Това е животът, който ние сме си създали. Един от външните белези на музикалния човек са неговите сини очи и руси коси. Такъв човек не се интересува от материалните работи. Челото му при слепите очи е запълнено. Там е центърът на музикалността. Ако челото му е тясно, той може да бъде изпълнител. А широкото чело показва, че творческите способности са по-големи от изпълнителските. Широчината на челото показва правилността на тоновете. Музиката си има свое специфично място от двете страни на челото. На музикалния човек долната част на челото е станала широка, изпъква челото от страни, а на някои е спитено. Музиката е на границата на челото от двете страни по средата. Музиката е границата между физическия свят и духовния свят. Под музиката седи редът и порядъкът, математиката на физическото поле, а пък в духовния свят над музиката седи идейния живот. Пеенето е проява на човешкия ум и признак, че той е почнал да работи. На главата под центъра на музиката се намира центърът на смятането и човек като пее развива и този център. С пеенето се подобрява дишането, кръвообращението, добива се мек характер. Пееш ли, всичко можеш да постигнеш. Ако не пееш, и други работи не ти се поддават. За парите има един център на главата. У някои хора този център е много развит. Той е над слепите очи. В парите има музика. Като вземеш една златна монета и я пуснеш, какъв то ни издава. Ако се пусне една английска златна монета и ако пуснете едно българско левче, как ще звънтят? Левът си има свой тон и златото си има тон. То има най-хубавият музикален тон. И аз бих желал всеки човек, всеки от вас, да има по една златна монета в джоба си. Тя действа здравословно. Златото е емблема на живота, на разумния живот. Ти като пипнеш златото, ще влезеш във връзка с нещо, не само с самото злото. Той е проводник. Слушаме един виртуоз на цигулката и всичкото му изкуство е в движението на ръката на 30 см. Най-малко 25 години е работил, за да може да играе ръката му навсякъде по цигулката, да взема басовите струни, теноровите, алтовите, сопрановите, После прекръстосва ги на две струни, на три струни, на четири. Къде стои това изкуство у човека? То се представя от човешкото чело. Вие имате един инструмент. Най-първо, обективният ум е един инструмент. Човек се учи да свири на пияно или на цигулка. Хоризонталното свирене става в долната част на челото. Разните тонове, разните мисли се проявяват в долния край. Там седи и смятането. До него е чувството за ред. Отгоре върху реда и смятането стои музиката. В това малко пространство ти не можеш да свириш, ако нямаш този инструмент. Ако не знаете как да посаждате нещата във вашия мозък, винаги ще имате противоречия. В мозъка растат и бурени, растат повече и по-лесно. Музиката ще сееш на челото. Дето е центърат на музиката, там е нивата й. После въздух трябва да има музиката. Кой е въздухът? Музиката трябва да има основа, музиката трябва да има движение, подтик. Казвам, при сегашните условия да знаеш къде да посееш тона. Ако не знаеш всеки тон да го посееш на място, не можеш да бъдеш музикален. От ухото дето слушаш музиката, до нивата на музиката, е 10-12 см. От ухото до центъра на музиката да посадиш едно музикално семе 12 см. Това са общи работи. Значи даден ви е мозъкът, който трябва да проучвате. Ако знаете как да се отнесете с мозъка, как да сеете в главата, всичко ще ви тръгне напред. Ако не знаеш как да сееш в мозъка, всичко ще тръгне с главата надолу. Някой мисли, че е музикант, но музиката не се изразява само с двата центъра от страни на челото. Ако искаш да дадеш красота на тона, има един център на красотата в ума. Трябва да събудиш този център. Някой път искаш да дадеш съдържание на музиката. Има център, който може да даде съдържание. С един музикален тон може да се събудят 4-5 центъра. При това може да дадеш на музиката религиозна любов, да събудиш чувството любов към Бога, божествената любов. Може да внесеш в нея милосърдие. Милосърдието е чувство, то не е способност. Може да направиш музиката много устойчива. През цял ден като пееш, ще посещаваш мозъка, ще го обработваш. Престъпността у хората се дължи на това, че нямат музика. За пример, хора-убийци нямат никаква музика. Следователно музиката е един стимул. Щом почнеш да пееш, кръвта се пренася към предната част на главата, мозъкът привлича кръвта към предната част и така той се развива правилно. Като спре да пее човек, мозъкът му загрубява, докато загуби това чувство и кръвта слиза пак в долния център на мозъка, от което всичко благородно в него изсъхва. Като развива своето музикално чувство, човек постепенно прилага един след друг музикалните тонове, които се намират в мозъка и става по-музикален. Колко милиони трептения ще произведат тези 35 000 тона? Днес и най-музикалното ухо не е в състояние да възприеме трептенията на тоновете, които се произвеждат от този съвършен инструмент. Бъдещият човек ще си служи с него – Тоест, той ще си служи с музиката на своето съзнание. Вие мислите, че всичко във вас е наред. Много моделиране трябва да се направи на човешката глава. Като и да някой път на концерт, гледам музикалното общество и то ми харесва. Доста хубаво устроени глави имат. Има музикално сбутани глави, но изобщо прави впечатление, че главите са хубави. В религиозните хора има най-избутани глави. Защо? От любов. Чувствата изобщо дават разширение на главата. Чувствата дават материал, но трябва мисъл. Мисълта е, която строи хубавите форми. Виждам главите, които са създадени от сърцето. Природата има сърце. Петолинието го имате и на лицето. Под брадата е първата линия, устата е втората, под носа е третата, очите са четвъртата, петата линия е косата. Пак ноти имате. Някои ноти са написани на брадата. Широкото лице е за мене едно музикално парче, високото лице е друго музикално парче. Един човек с отворени очи е музикално парче. С един дълъг изплеснат нос е друго музикално парче. С къс нос е друго музикално парче. Като гледам човешкото лице, мога да взема цигулката и да свиря веднага. Като погледна лицето на човека, мога да ви изпея една песен. Аз рисувам музикално.